Свещено правило. Бележки от частния разговор на учителя с брати и сестри, Дръжан след беседата ще бъдете свободни на 11 февруари 1923 г. София. Чете Йордан Стоянов Всички ние произлизаме от един баща, по причина на това, че дишаме един и същ въздух. Пием една и съща вода. Но в морално отношение не всички произлизаме от един баща. Всички синове не са родени от една зодия, т.е. от една майка. Родени са от един баща и от 12 майки. Една ги е заченала, втора им е дала едни елементи, трета, друга и така нататък. Истинската майка на човека е природата. Тя внася в него новото, т.е. това, което е тя самата. Често майката гледа детето си и се чуди защо не прилича на нея. Някои деца си играят с кокошките. Когато снесат яйца, те ги вземат от полога и вместо кокошите слагат други от патеца или от юрдечка. Гледаш някоя кокошка върви, а след нея вървят патенца или юрдечета. Кокошката ги гледа и си чуди какви са тези малки, които по нищо не приличат на нея. Има условия в живота, когато с човека става корен промяна и той сам не се познава. За него казват, че се обърнал към Бога. Един английски писател пише за себе си. Станах една сутрин с особена идея за аза в себе си. В мен стана някаква промяна, особено пробуждане. Сякаш никога до този момент не съм се осъзнавал като личност, като аз. От този момент в него са станали много пробуждания. Нещо ново е влизало в съзнанието му. Пробуждане на съзнанието става с всеки човек в различните възрасти. От 7 до 14 годишната, от 21 до 28 годишната и така нататък. Съществуват известни моменти в природата, които се отразяват върху човека като отрова, която действа бавно в продължение на много време. Ако се изследва кръвта на такъв човек, няма да се намери никаква отрова, а всъщност той е отровен. Този начин на отравяне е средство на черната ложа. Една от задачите ви е да различавате ученика на бялата ложа от този на черната. Погледът на ученика на бялата ложа е установен, и лъчът, който излиза от очите му е възходящ. Погледът на ученика от черната ложа е разсеян, скрит, затаен, а лъчът – нисходящ. Нека всеки от вас вземе по едно огледало и да следи, установен ли е погледът му или не. Като Бога не можем да бъдем. Това е изключено. Подобен на Бога можеш да бъдеш, но като Него никога. Това значи, когато живее в човека, Бог е подобен на Него. Щом е вън от човека, Той не е като Него. Докато е в човека, Бог му дава условия да се проявява. Щом излезе от Него, Бог се проявява. Започва да ти учи и възпитава. Че си говорил за него лоши думи, той не те съди, защото е бил в теб, но излезе ли вън от теб, ти ще видиш и разбереш неговата сила. Като се намериш мъчнотия, питаш, кой си ти? Аз съм този, когато ти хулише, ще те науча да въздържаш езика си. Докато е в теб, Бог говори само три пъти. Той ще ти каже тихо. Не се отдалечава от мен. Не преви зло. Аз съм свободен. Никой не може да ми бъде господар. Но като дойдат страданията, човек вижда, че не е господар на себе си. Казано е в писанието. На горделивия Бог се противи, а на смирения дава благодат. Горделивият казва, Знаеш ли, кой съм аз? Кой си? Едно от ограничените същества, което не знае своя далечен происход? Който знае своя далечен происход, лесно се справя с живота. Той знае защо е дошъл на земята, взема мутика лопата и отива на работа, казвайки един Бог има в света. Всички хора са Негови съработници. Кои деца са законно родени и кои не? Родените от духа са законно родени. Стремете се да бъдете и вие такива деца. На всички се дадени условия да бъдат законно родени. Ако днес си житно житнозърно, сложено в хамбара, утре ще те посеят в земята, за да се новородиш. Нека остане в ума ви мисълта да служите на Бога беззаветно. Светът да се обърне с главата надолу, вие да останете верни на тази идея. Няма сила в света, която може да ви ограничи. Колкото и да ви ограничават, пак ще служите на Бога, ще изпълнявате волята Му. В това е вашата сила. Не е ли достатъчно, че вярваме в Христа? Вярвате, но вярванията ви се подлагат на изпит. Вярваш приятеля си, но като ти поиска хиляда лева, започваш да се съмняваш дали ще ги върне. След два-три дни ги получаваш, но той ти поисква две хиляди. му, но съмнението не те напуска. Приятелят ти не успява да ги върне на време и дори ти иска още три хиляди лева. Какво ще правиш сега? Ето един изпит и за двамата. Съмнението в те пръсте, докато един ден се отречеш и от Христа и кажеш, ще тръгна в широкия път, не издържа изпита си. Каквото и да се яви на пътя ви, не допускайте съмнението в себе си. Това е характер. Когато дойдат най-големите изпитания и противоречия в живота ви, тогава ще намерите истината. Вървя по улицата и си мисля върху различни въпроси. Срещам хора, всеки настроен зле. Заканва се нещо. Една жена си мисли. Няма да се моля вече на Бога. Оглупях с тези молитви. Ще се разправям с хората, както ми попадне. Отговаря ми мислено. Ти сега именно се оглупяла. По-рано не беше глупава. Продължавам пътя си и срещам един мъж, воинствен, сърдит. Заканва се на някого, да му тегде куршума. Човек трябва да бъде смел и решителен. Отговарям. Ти именно сега се страхлив. Едно време ходеше без револвер. Никого не искаше да убиваш. Тогава беше смел и решителен. Сега вие един друг се плашите. Носете оръжие но по-силно от револвера. Не казвам да хвърляте револверите си. Носете големи ками в джобовите си, като ги забиете в противника си да разбере, че неприятел има пред себе си. Какъв неприятел? Който убива злото в него и вместо да го повали мъртъв на земята, го освобождава от всички ограничения. Какво е камата? Словото Божие. Ще говориш на противника си разумно. Това е твоята сила. Вие често влизате в една област на живота, където съмнението неизбежно иде. Каквото и да правите, не можете да го избегнете. Една сестра взела назаем 3000 лева от един брат, но главата й побеляла от него. Постоянно е безпокоял да му ги върне по-скоро. Мисля си какво да направя, за да освободя тази сестра. Реших в себе си да извикам брата и да му кажа: Сестрата е внесла парите си в моята банка, понеже постоянно ме безпокои смисълта си. Ето, вземи тези 3000 лева, които тя ти дължи. Така се разреши въпросът. Казвам, и млади, и стари, живейте без съмнение в Бога. Това е свещено правило но мъчно за изпълнение. Обесърчиш се, осъмниш се в Бога и казваш, няма да се моля повече. Ще се молиш, време е за молитва. Коя е причината да не се молиш? Толкова време се моля и нищо не съм постигнал. Ще ви дам нов начин да се молите. И като се молите така, ще имате резултат. Обесърчаваш се, защото не си сяло на време и не искаш да се молиш. Ела при мен и заедно ще посеем нивата. След известно време семето ще поникне. Като сееш на време, няма да се обесърчаваш. Тогава и молитвата ще бъде на време. Едно нещо ме плаши. Мисълта, че сте много добри. Ако бяхте лоши, нямаше да се страхувам. Но понеже сте много добри, страхувам се за вас. Като сте много добри, на никого не отказвате. Лесно се поддавате на изкушения. Ако кръчмите бяха празни, щях да се легна и спокойно да спя. Но така като са пълни, а освен много добри, вие сте и много богати. Във всеки момент сте готови да влезете в кръчмата. Пътят, от който идете, е пълен със съблазни и изкушения, които имат за цел да спрат развитието ви. Големи борби стават не само на физическия свят, но и в духовния, и в умствения. И те ще свършат. Обикновено борбата започва отгоре и върви надолу. Ще бъдете смели и ще се държите за божествения принцип. Бог води войната. Той воюва сега. Всички трябва да държите неговата страна. Сега е истинската война. Ще ти кажат, че си стар. Не си стар. И на 90 години да си... Ще се бориш. Гледам, един стар човек посещава беседите и ми казва. И аз на стари години съм се взел да допринеса нещо на света. Сега е война и аз искам да дам... Моята лепта. И аз ви казвам: няма да бъдем ексцентрични, но ще постъпваме разумно, за да озадачим противника си. Христос казва: Синовете на този свят са по-умни от синовете на виделината. Срещнете някой, изпитвате, иска да знае в какво вярваш. Не казвай твоето, Верою. Но говори умно, да разбере, че не си обикновен човек, но човек с убеждение. Нека разбере, че Бог, за когото му говориш, не си го наследил от дядо си и баба си, но си свързан с него от създание и мира, че имаш една велика опитност, на която се дължи твоята вътрешна светлина. Когато твоето съзнание се пробуди, ти ще бъдеш абсолютно спокоен. Нещо в теб говори. Не бой се. Това вътрешно спокойствие те прави устойчив, стабилен. Щом се срещне неприятелят, той веднага отстъпва. Когато пътищата на човека са угодни на Бога, той го примирява с враговете му. Светът е пълен с недоволни, завистливи същества и ще не ще човек ще мине през тези огньове, ще мине през ада. Ще чуе такива неща, каквито на ум не са му дохождали. Като отиде на небето, там ще види истинската красота. И колкото повече мълчи, толкова по-добре е за него. Мъчно се живее за Бога. Велико нещо е да живееш с Бога, да съзнаваш, че живееш, да чувстваш живота на всички същества, да влезеш даже в съзнанието на една мравка. На земята ти не я разбираш. Нямаш отношение към нея. В горния свят, светът на съзнанието, ти я разбираш. Затова на земята и вие не разбирате Бога. Поставете си следната цел в живота. Каквото и да ви се случи, бъдете готови да изпълните Божията воля. Дръжте в съзнанието си свещеното правило. Аз искам да изпълня Божията воля без никакво съмнение. Седиш пред масата с приятеля си, нещо ти казва. Напусни това място. Ставаш от мястото си. Къде отиваш? Имам едно свещено правило. Трябва да го изпълня. Молиш се, нещо ти казва. Прекъсни молитвата. Прекъсваш молитвата. Имаш едно свещено правило, което трябва да изпълниш. Наистина, има нещо по-високо от тези формули. Професор си, преподаваш лекция. Нещо ти казва да прекъснеш лекцията си. Има нещо по-важно от лекцията. Свещеното правило се налага, когато си отчаян, когато си приложил всички методи и нямаш резултат. Нещо ти казва, стани! Стани! Друго ти казва, стой на мястото си. Изкуство да разбереш какво да правиш. И Христос е бил поставен на подобни изпити. Казва му се, тръгвай, и той тръгва. Тръгва царският син от село на село, гологлав, са сандали, за обиколен с равини, книжници и фарисеи. И проповядва. Какво велико търпение от време на време той се въздъхва и казва, до кога ще търпя? Той знае свещеното правило – изпълнение волята на Бога без никакво съмнение. Какво по-велико от това? Свещеното правило отличава човека от другите същества. Това е човек с убеждение. Когато изпълнява свещеното правило, той забравя какво говорят хората за него – Прилагайте и вие свещеното правило. Бележки от частния разговор на учителя с братя и сестри, държан след беседата «Ще бъдете свободни» на 11 февруари 1923 г. София.